morgen og velkommen til denne uges første udgave af euroinvestor morgennyheder. I denne uge der stiller regnskabssæsonen af herhjemme, og i stedet vil noget af investorenes fokus igen være på makroøkonomi. Der lander nemlig friske inflationstal fra USA senere i denne uge. I mandagens morgennyheder skal vi derfor omkring boligmarkedet, hvor der er positivt nyt til boligejere med en særlig lånetype. Vi skal også omkring en særlig gruppe aktier, som aktiechefen hos den danske formueforvalter MyInvest, Kurt Kar, ser stort potentiale i. Men vi starter hos det helt store dyr på den danske aktiesavande Novo Nordisk, der får hård kritik for en voksende klimaregning. Du lytter til EuroInvest og Mit navn er Adam Geil. Mens den danske medicinalgigant gigant Novo Nordisk i 2023 kunne øge sin omsætning med hele 31 procent, så er selskabets samlede klimaregning faktisk steget endnu mere. Novos samlede klimabelastning steg nemlig med 53 procent sidste år, og det møder nu hård kritik fra blandt andet Rådet for Grøn Omstilling, skriver Finans. I avisen kalder direktør Bjarke Møller det et kæmpe problem, at Novo Nordisk ikke leverer på sine egne løfter om at reducere selskabets CO2-udledning, uanset hvor meget selskabet vokser. Han anerkender dog, at det kan være svært, når et selskab vokser så meget, som Novo Nordisk har gjort på det seneste. Hvis alle gjorde som Novo, så vil vi hurtigt komme ud over kanten. Selvom man har vækst og stigende omsætninger, så skal man altså stadig reducere sin absolute CO2-udledning, siger direktøren i Rådet for Grøn Omstilling til Finans. Novo Nordisk har forpligtet sig til at blive CO2-neutral i alle led af sin værdikæde i 2045. Hvis du tror, at 2023 var et vildt år for kunstig intelligens, jamen så bliver du overrasket over, hvad der kommer. Sådan lyder forudsigelsen fra Kurt Karrer, der er aktiechef hos den danske formueforvalter MyInvest. For ham at se, så har vi nemlig først lige taget hul på potentialet inden for kunstig intelligens. Vi er på vej ind i en tidsalder, hvor kunstig intelligens kommer til at ændre rigtig, rigtig mange ting. Hvis ikke alt, jamen så næsten alt, siger han i dag til Vester. I første omgang så er det særligt aktier inden for computerchipindustrien, industrien der har knyttet godt af trenden. Selskaber som Nvidia og AMD er steget voldsomt alene i år. Og selvom der er visse selskaber, som Kurt Karr finder alt for dyre, så ser han stort potentiale i denne type aktier. Udbredelsen af kunstig intelligens kræver nemlig processorer og computerchips på par an. Fremtiden bliver støbt i den sektor. Det er ved at gå op for folk, og derfor er der sket det på aktiemarkedet, at visse selskaber er flået i vejret, fordi de har en enorm betydning, og fordi deres potentiale er ved at gå op for folk, udtaler Kurt kar. Du kan læse hele interviewet med aktiechefen inde på EuroInvestor.dk. Vi slutter af på boligmarkedet, hvor der den seneste tid har været renteaktioner på menuen. Det betyder, at boliglån for flere milliarder er blevet refinansieret. Det drejer sig om F1, F3 og F5-lån, og hvor de to sidstnævnte har oplevet en markant rentestigning, forholder det sig omvendt for lånet, der blot refinansieres en gang om året. Renten på F1-lån er nemlig ikke steget i denne omgang og lyder fortsat på omkring 3,6 procent. Med andre ord er der altså ikke udsigt til ændringer i den månedlige ydelse. F1-lånerne kan efter tre års rentestigning nu endelig konstatere, at deres rente denne gang ikke stiger. Hvis man havde håbet på rentefald, er det naturligvis en streg i regningen, men positivt er det helt klart, at F1-renten ikke stiger yderligere efter flere års optur. Optur lyder det i en kommentar fra Brian Fris Helmer, der er privatøkonom i Arbejderens Landsbank. Han venter i løbet af året, at der står rentenedsættelser på programmet, og det kan allerede mærkes på den danske Realkreditrenter. Det fastforrentede lån er eksempelvis gået fra en rente på 5% til i dag og være på 4% påpeger privatøkonomen. Det blev ordene for nu i dagens podcast. Husk, at du kan abonnere, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og at du selvfølgelig kan følge med i børshandel og dagens finansnyheder inde på EuroInvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.